سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البهر بما ينفو الناس وَماَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن السَّماائِمَِّ إن فَأَحي بِهِل الأضَام فحي بِهِل أَرضَ بَد مَوْوتِهاَا وَبَسَّ فيهَا مِن كلُلّدبٍ وَتَصْر في الرِييا وَصَحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ <تصح> مگه یاتون کي بيان د غ چې غي حق پټاي او حق کلګوتا نسرګندې نو لا وی چاله چې مصلحه که معلومه وي او چاته وینا د آد الله په نسب باندې لعنتی ده یوازي الله نه بلکې هغه فرشته چې الله د دې لپاره مقررکړي هغه به لعنت وایي بیا یې او خبر اله اعلان او خلکو کشر تاسو کیو قصداسي وي چې اغا مساله پټکړی اول ورته پټانی او بیا ورته خبر راغلی نو بیا با اغا توبه واسي نو د توبه د بار بشرايت سی نو درې شرطونه د خلکو د بار ذکر کول چې د علم سره حق پټکړی او یو الله الله نتابو اول به تووب باې د غ عمل نه چې بیا به داسې نه کوم خپل عمل بې د کوي جنبه د قرآ او سنت موافق دی او دره ووی ووب ینو او خلکو ته به مسله به یاوي چې درسه پورېېهاک پټکړی اوس خبره کوم نه ننی کې اګه اصل مسئله د توحید ذکر کای د کمې مسلې د پاره چې الله یو لاک لري زر انبیای مسلام سره د یو سل سلور کتابونه را لې غلی موږ کې ویلې چې په دې صورت کې سلور داوودی یو داوا اسبات د توحید د الله دریمه داوا اثبات دا رسالت د جنابه محمد رسول الله دریمه داوا jihad fi sabilillah او سلورمه داوا انفاک fi sabilillah taala او دی صورت کې مسلده توحید اغم سلوور زہ ذکر کئ یوز ل ذکر کا یا ایوه الناس بو ربکوم الذی خلقکم آیت نمبر اکیس کے او پاغی پینزاد اللہ ذکر کل اللہ یو کنائی زکتی پیدا کڑے ستا مشران پیدا کڑی زمک فرش گرزولی اسمان چت گرزولی برن باران راوری قطن میوی زرغنائی سمرہ دلائلو ذکر کا فلا تجعلو للہ اندادا دا لازات او صفات کی سوکی سردارونه ګرځه اوس دی ایت نمبر 163 کی دویم ځل داوه د توحید او کله چې داوه د توحید ذکر کی نو د قران قانون دار بغیر دلیل خبره نه کای نبيانو ورپسې اته قسمه دلایل عقلی ذکر کای یو دلیل ذکر کی بره اسمان ته را زک سردی سر خوگی کی برا نشی کتے نو قط از مگی لاؤکو را اللہ سنگا پیدا کڑے دویم دلیل پی ذکر کی زمالا چی بره نشی کتے قطم نشی کتے نو اختلاف شپې شپیو روزی لاؤکو را کنا اوڑے دے گرمی دا نو شپیل لند پیدا دا رزوگ دا دا جمع دے یخمی دا د شپږده پیدا دا کړی ده او ورې لاډه کړی چې زما بنده د یخن نه تنګ نه شي د خمګرم پرووي او ما یاد ن لوګه دا لاسه کې کشت لوګهڅومره غټ جیاز دی په ټونو سامان په پروت ده او د دریاب د پاس روان دی ډوبږ نه الله د دی حفاظت کوون سوک دی سلورم دلیل ذکر کوي برن باران را ورم نيوکه سم باران کیږي نو کی؟ جکله باران شروع شي روړې پسي نو مار لړم ولخلخولاوني ولي نو کم ساس کې جده دمار او د لړم خلې تلار شي داګه نزهر جوړ شي او د اگې باران ساس کې چې سپي خلې تلار شي اګه سمندر نه راوتی خله کولاو نیولی او د باران ساس کې غصې په تلارځي او خله بندګي د دریا په وخت تلارځي اغه عمل غله رجوړش دا اختلاف چاروسته یو قسم باران ده خدامار خلیل له لارو زهر ته جوړ شو او د سپه خلیل الله عمل غله رته جوړش با دا, دا باران سره تا لازمکه جونډي کوم د کاروندي وهرغه د ميري زمکه دي دا نبارانوشی فا احیا به الارض و بعد موتحا پس د شاروالی د بنجروالی نازمکا اغشنکم شپا گم کسم دلائل و بس فیها من کل دابه با پا دیزمکا کی کسما کسم زندسر اغمی پیدا کری دی زما د قدرت نخدا وم دلیل و تصریف الریاح هوا او بادونو لوگو را چه اقدم وسم تبدیلی سرا خپل رفتار او خپل انداز بدلی دا این کلاف سوک ولي او اتم دلیل و السحاب المسخر بین السماع والارد وریز د اسمان او د زمک منس که دا چه کل وریز نو نطب بطمشی چه دا اللہ دا رحمت باران بوری جی ماخره کوي لا آیات لقوم یا کېلون دا مکه چې کوم خبر ذکر شوې په دې کې هغه خلقو لا نقد او الله د وحدانيت د جګه کې لغونډیا کلوې ثم تفصیل ذکر کله او مضمون هغه روايي د سوره بقره د اولیا ايها الناس وذو ربكم الذي خلقكم هغه ذکر په دې ځای د لایل ذکر کله نبي حالت د منن کو او د من ن منن کو ذکر کو فالمتفالو فلنتفالو فتقوا النار التي وقودها الناس تشاؤمن لا وبشر الذين امنوا نو دی په سی هم ورک اس مخالک ذکر کای باطل برس فل او دغه باطل برس موریدا چې سوا د الله نه برسو سو حاجت راوانی ولې به ما ومنن الناسې ما تخیو مندون الله ان دا ده د الله پهشان دی نورې ولی دي یحبونه هم کا الله دا دا چې می نه سره کوي لکه چې کومیننه الله سره به او بلکې کافرخوا هغه خپل خدای سره د دینمېوا می نه کويله و واللا یارله نه ظالموه ظالمانه د خپل حاللی د نو شې به شرک نه کړی او بیا د بادل برس پر او د بادل برس مرید هغه جگړه ذکر کای او اخره کی بیا یو اعلانو وکي ايها الناس يا ايها الناس او خلقو ادخلوا في السلمه کافه او आवाज وکي کلومن تو یی ما رزق نا کوم حلاله حلال رزق وري او ان شاء الله داغه و بیا خبر زیکو وضاحت کو چې حلال سره وای او طیب سره وای اوس دا توحید ذکر کای په تویم زل وإلهكم إله واحد حاجات پر رواسته سو حاجات پورا کوونکه ستاسو حاجات روا دي کیو إله اغه ذات دی لګي چې اغه د په مصايب کې خلق آواز کې اجرا مدد شي نو ته چې په هر ځای باندې ته مادګي اغهستا إله دې لکه شاولی الله رحمولله لکليو دارنګي پیراني بير رحم الله لکلي تمام مفسرین مان کئ الہ چاته وی اغازات تو وی چې څه دا اغنا په خپل حاجات کې تم ساتی امید ته ساتی چې د ما ته خیر او را رسول شي چې دا چا باندې ستا یقین ده لکه د مشرک عقیده په دې جوړه ده چې په ما دانه روخي جي نو دانه خوکی کیسو کومیانګل بابا اوس دته یقین اله تا جوړ ده نو دې چې اله تا شي نو دانې خشي الحان که خاون که خاون که ده الله دته یقین باندې جوړ ده چې زو پیر بابا تعالی شونه غما ته زوی راکې دته یقین باندې باندې جوړ ده چې الی اجویری دا تاګن وخښه خزانه ورکې هغه خزانه نشي ورکول تاسو باندې فیسبوک باندې ګوري داغه خزانه له دم دم ته تالي لګی دي د خپل خزانه حفاظت خپل نشي کوله نو تا ته بده کمز نه درکی او تاریخ وګړی علي اشرف رحم الله یو اکبره سړیو خدا واغفل بچینو شنډو نو د یو سره ځان لا بچی نشي په دا کوله ما طالب د کم زنه درګي خلک وې کلندر بابا سمندر کچکول کې بنکړ او دادا شرخبره دا خلک وې پیراني بیرلوې ځوان اګه د دور کالو ډوبا بهړې راځي توا دا د قرآن انکار دی وایي یا یغرقهم فلا صريح لهم الله وایي چې زما خو شي ډوبې کم نسو کې فریادا راځتو نشتا دا ټول پخوا خو دا کوفر او د شر خبري وي الله قران رولې ګلو وا الهوکم اله واحد حاجت رواستاسو حاجت سر کوونکې دې یک یو دا سي الله چې لا اله نشت دې بلې او حاجت پورا کوونکې الاهو مغرب دای ولاده داسې الله الرحمن الرحیم چې امه مربانه والې دنیا کې بهر چا باندې الرحیم خاصې مهربانه والې د آخرت کې په مؤمنانو باندې او د دې تفصیل د الرحمان الرحیم موږ سوره فاتحه کې کړه او چې رحمانه دنیا او رحیمه الاخره وس دلائل په توحید ان فی خلق السماوات و الارض و انسانہ بشکب پیدائش دا اسمانونو او د زمګو کې برا اسمان د وګرا الله بغیر ستو او درو لره خدای زمګې د وګرا نظام پدې کې غرونه پدې کې میوجات پدې کې دریا ابونا پدې کې کندې هواړې پدې کې د اوسې دوزمګه پدې کې بنجرزمګه پدې کې مکا پدې کې غیر ګټمنزمګه دا د الله د وحدانيت نخې دي د الله څخه دیل د خیال نشته نو وقت خلاف او اختلاف را وسط د شپې او درزمانس کی د زرگونو لکونکو لون دا نظام چالو دي دا نظام چالو دي نو چې په 22 دسمبر باندې پکمټه ما خام کېږي نو چې کله دنیا آباد شوې دا نو په دکټه باندې ما خام کېږي چې په 22 جون باندې کم سحر کېږي نو چې کله دنیا آباد شوې دا نو په 22 جون په سبا کې فرق مې ورآګه له هم باګه ټیم باندې نو راخیږي بالکل د سیکنډو نو فرق پکې نشته او خلکو کلندرې جوړه کې اوس نوور به په ټایم رااخی په به پریي الله د نن نپ زرګونو کلونو مخکې دا نظام جو وکی دی دی ته سوچو نه په کې اختلا چرتهران نهې چې په اوړ ک شپ وښده شوه چررم شو د اوړ شپ ک خو به لاستر کې په ټیکړی نی چې سار به ملا سبه وئ چې سلاو خیررو مین نوم دکه چې تم نه راې د ماوستن په نهنیوي بج د موتن میم. او بیا کور ته ځې روټه خوې چاس کې خبر یا طری کو ی وړسی چې کټ لځې نو دوسی دو او په اوړی کې چې کم دی نو په ترنیوي بجې په اوبان درې بجې دسهحر بان ووي نه درې کې ټې خپ تعالپ شو. دا اختلاف چرپ هم را چې یاره د وړی شپدهو دا په وږده د ج لنډ شي نه نه اللله و اختلاف اللیلی نهار اختلاف د شپې او د راځې لوګوره او دا لاسه کې؟ والفلق الذي تجري في البحر او قشته اغه روانه دا په دریاب کې صد بارا بما ينفع الناس اغه چه فېده رسي خلقو ته فېده ده پږي کنه ته په سامانونه لود کی, کی د یو ملک نه ملک ته وړي کارګو پکې وړي دا اسان او او لکهمتواله شیوي نو د خده ملک روان کړی دریا پر سر واغ روانه ده ډوبېږي نه اللہوی دا دا غبو پسر دا دی کشتے حفاظت کا ان کے سوک دے اللہوی حفاظت کا ان کے چا دیلا آغا موافق دا دی دا تلو موافق جوڑا کڑی دا چې هوا د جیاز مخالفت مخالف سمت کرا شی نو دی بیا لنگر انداز او بیا کس ما کسم کس ما کسم تک لفون پا نوې بیمایه په اوناس باغچه پیدا رسې خلقوتا و ما انزل الله من السماء مما ان بل دلیل عقلي او اگر راوري الله پاک دبرنه او با باران رازي فاهيا به الارضا بعد موتها نو ژوندې کې به دې باندې زمګه بس دوه داغې نه بس د شړوالي داغې نه الله تر او تازه کې پس بس د شړوالي نه وبص فيها من كل دعبا او خارقلی دی په داسما کې هر قسمه زندسر نو عالم کې د وهب ابن منبنا چا د بو سقوط اجناس د مخلوقاتو دی دنیا کې څومره کسم مخلوقات دی لکه انسان یو قسم پیر دی پیریان یو قسم دی نور غانیو یو قسم دی نور غیان یو قسم دی دنیا کې څومره مخلوقات دي د الله په کائنات کې اغه وی اتل لزر قسم مخلوق د الله په مخلوقاتو کې ده چ مهګه دا غي نه يو دي څومره قسمه ميګي دي مارغه دا غي نه يو دي انسان دا غي نه يو دي پیره دا غي نه يو دي دا غي نه يو دي د الله د یادول او د پاره پدې زمکي پسر باندې اتل لزر اجناس د مخلوقات دي ما او ته په یګ معمول غونې او د اتل لزر تمام مخلوقات چې څومره دي د دې ټولو کار څه دي سحرنهار ما خام ماړي چا سره هم د رزق غم نشته پدې یو انسان دی چې هغه د الله عزیمه وری په خبر سره غشت ځان لري رزق ګټم الله تعالی کې قران کې وایي نه نورزو کو غم و هم الله تعالی امر رزق در کوم ستا چولې مور کومه نو سږي په قسمت لیکل شوی داګې نسې وا کېګينا او د وخت ما مخکي ملاريګينا چې اللهم وخت ک کلی دانو په هغه وخت به میلاویږي او چې سومرهلی کلی دا نو کم را به میلاویږي نه ته سې ځانله سر سرجوکری ک چرې زمون یین په الله باندې شو او د الله په زیات باې موشو د دنیا دا سوچ هغه به زمون د ذهن نهوزي نن مومون ځان ته دنیا چې کمم دیته ز مقصد ګرزړ دی چې ز دا نه مخکې ش ته په یوګاړی کې ګځې چې دغنا د معډله اوچ اللم طا الله کاغس له جزیپه دو عالم تا د جاپان اغس له نو جزو د جرمني عالم اللهو ادادی د پارم دی په دنیا کې قسمه کسم نظام دی اغزه چلوما وبس فيها من كل دابه اللهو ارګړی په دې زما کې هر قسم زنده سره یو ویل مچلی ویل مایه چکم دی اغه و سوټ نه درز یوخه خوري سوټا نا یوتن زر گلوئی پپخشل منا او پکم با كم... کچمن باندی سلیریش منا دادا اغه او سلطان اخوری الله ولورگی بسمندر کی سمرمیان بی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی الله استا بھی مخلوق لے اوخ روٹی ور کوم الله ورتوی سلیمان علیہ السلام دادا خدای توب کرونی دی کو تیموا تنیش کولے کوینچ الله یوخ وی زسیدنو تیاره شروع شو په میاشتو تیاره وشو و درځخان کمځه واچو مې د سمندر غاړه کې وته شپږ میاشتې وو میاشتې په خل شو درځخانو لګیدو وی الله د اوچي مخلوق نشورو کم که د سمندر مخلوق نشورو کم وې سمندر نږدې د سليمان عليه السلام دینو شروع کا الله يوم يرولګلو او جی دا څېکل سایراخ کنج چې سليمان عليه السلام پښپک مې چې کیسه پخ کړو نو هغه راختل نو سليمان السلام ته د پوس کوي چې څنګه سکار مار دیو شو کنه هغه وی لا نو وخت یې م نه د کرم شوی الله خو تاسو پک مې چې کوم بخلې کړې ده فدې زم ما خله ګرمن او الله پاک داسي خوراک مال درېټه مارس کرا کوي خالق سوک دی الله او رازق سوک دی الله نو موږ درې زک زمواري ځان له پسر کې خدا تر دې سر مو جوړ کو ها کسب حلال وکې نو لای تا او خلیل دراغه خونه بنو ته الله پارس قادر به بدی او ما موډګي نو جتا په غاخونو مې د نی او خدت دې ر کړې ني نو سړب مړېږي نه هيله والا وکي کار کا سبکه او مقصد د زندګي با دنیا نه ګرځه الله هو وب صفيا من كل دابه الله ورګړي بدی کې هر قسمه زندسر او دال اس کې و تصريف الرياح او په چلو له د بادونو کې چikala دی دی خوانه هوا راشي نوتهې باران ب کېږي کله چې د بلخوا نه هوواراشي نوای ګلی او طوفان بهازي الله تصې فرییا په چېلو اولو د بادونو کې زما د غدانیت نهخ ده اوسهحبل مصخر او اغا ورز تا دا را د الله د هوکم چې الله ورته وی فڅوک نه اله بالاله د میت الله وایي زما خوخوادن وچکې لو زما ال د باران وکم د الله بهکم باې ورز ګځي چې هغه نه غواړی نووریاس براشی لاړبشی خلک بوې روړا دا وکاله چې او وګغړی نو باران به شروع شي او دا ځی باران او دا غوړ زمون ایمان او زمون اګيده راځي الله پاک باران کولو ته پارا دا وريز مختاج نه ده هغه چې وګغړی ان مامرو اذا اراد لشي ان يقول له كن فيكون هغه چې یو کار بارې اراده وکي چې دا کول غواړي نو بس هغه شوی الله او صحابه المسخر او اغور یست عبد ال شوی بین السما و الارض طمن د اسمان او د زمکی کی لایاات پدې ټول کی خامخه دلائل د الله د وحدانیت تي لکومی یعقلون د پاره د هغه کوم دلائل دي چې داږي اکل نه کارخلي له غند په اوس دا الله قدرت اغمونګه માતા سلم مخ کې ویليو حديث کرا زي من عرف نفسه فقد عرف ربه یا چې خپل ځانو پیژندو در ربو پیژندا نو دا ټول دلائل الله ذکر کل او يوم ذکوا غنا چې ځمک او اسمان په پیداګړی نو ځکه مې غنا چې ځمک او اشپا او رز کې مي اختلاف روزته وي س کمم یو او ګناه ک شت تو غورات دراب په سربانې رووا ده ستا د فید دپاره ما یو ګړه باران وه انې زیما فید دا دس مکپی تازه کما پس دشارړوالی نه ما یو ګنا په دمک کې قسمما ک سمزین د سرخواکړی ټول لریزه کورکوم د ټولو علم ما سره دی ما یو ګړه بادونونه زما په اختیار کې دی نو الله ما یو ګړه او یضې طبعدار دی۔ دا اسمان او پزمکا مینس کی نو تا کې اکل را نغی قسم دا اللہ گتاب بانی اوس نشوی اس دنزان خبردار نکو اللہوی لآیات ان پدی کدلائل زمات و دانیت دی لقوم یاکلون دا پاردا قوم جی پوئی گی بیا گوری وَإِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ حاجت سو حاجت روا دے اکھیاو کم حاجت روا دے لا الہا اللہو نشت دے بلیو حاجت روا نبلیو مشکل کشا بلیو غم په خوشا لئی بدلو ان کے بلد غم نرستو خوشا لئی راوست ان کے اللہو مگردائے واللہ دے او داسې سی ذکر کا چې حریو خبرو اور بسی نشت دے بچے ورکو ان کے مگر یو اللہ نشته د بچے اوغستتون کے مغری والله نشته د درضق پراخی اوستتون کے مغریی والله الررحمن او الرم داس الله چې عام میں روبان د دنیا کے بار جابان د او او خاصے میں روان والا د آخرت کے بموومنانو اوس دیالییا ان نفی خلک سماات بیاقین په پیداش داسمانو کول رضی او دزمو کې۔ وله في الليلي وال النار او پهبدلوو رابط لولو دشپ او درز ک چې کل ش پ دا نو کل ررضده والفل كلتي او تجري فيبارري چې روان د په دراب کې بماين ف الناس پ غبانې چې فيذرسئ خلکوتا وما انزل الله من السما او اغا چی اللہ را لگلی دا بارنا باران ممائن دا باران نافاہیا به الارضا نجندی کئی پدیسرا ترو تازه کی پدیسرا از مکاب با دا موتی ها پس دا شاروالی او پس د او چیدو دا غینا و بس سفی او خوارکلی دی پدیس مکا کی من کل دابتن دا هر قسم زنده سرونا و تصریف ریاه او پچلو لو دا بادنوکی و السحاب المسخر او اغاور یستعبداره بین السماء والارض بمیند ااسمان او زمکه دا ټول دلائل د قدرت لا آیات دا ټول خامخا دلائل د الله دوه د نیت تي لقوم یاکلون دا باردا قوم چې هغه کی عقل او هغه بووی کی واخره واندم دعا وکي زمون استاد محترم شیخانہ من قران زکڑیو او د فقه کتابونو من تبعلیو د علم یو غر یو عارف بالله الله واله شخصیت شیخ القران او حدیث حضرت مولانا عبدالحی صاحب الله دی قبر منور کی نن د دنیا نا سفر کو دعا او کئ چې الله رب العزت داغه اخر زندگی خسته کی الله داغی قبر د دا جنت د باغی باغچو ګرځی باغی الله دا غیپس مندگان ولا صبر جمیل ورکي او الله دا, دا غو روحانی بچی چې څومره شاګردان دي دا همت او توفیق ورکي چې دا غ غمه شند قران او سنت هغه مخکی بوزی او خپل استاد محترم د مغفرت لپاره دعاګانیو کی او الله دا غد نجات ذریعہ دا وګرځي الله دې ټول مریضانو لپاره شفای کاملہ ورکي الله سووک چې پهې غمبانې در دیدللی دي دی. الله تره ټولو په زونو بانې د رحم پهټول لګوه رب الله رببول ځته زمونږ د استستا محترم د اجات بولند کا الله خبرې د جنت د باغی چو او باغی چو ګرزو الله زمونږ د ټولو خاتممه په ایمان بانې کا الله ته زمونږ د ټولو نه رضاشا الله ته زمونږ د ټول نه رضا ش الله زمونږ د ټول نه هغه عملوای. کی کوم د قران او سنت موافقي هغه عمل زمون و عليش الله ته بخفقيږي استاد حبیب صلى الله عليه وسلم د طريقې خلافی الله مونږه هميشه د قرآن او سنت خدمت <متحدث> کوونکی او غرضه الله د خلکو خادمان مو غرضه وا چې هغه د قران او سنت خدمت کوي الله ته زمون د ټول ناراضي شه الله ته زمون د ټول ناراضي شه الله باخر وخت کې زمون دا خوا کليمه نصیب کا چې لا الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه